присягаю тобі всією мужністю зрілого духу свого, від служіння найвищому ніколи не відхилюсь. Не відхилюсь, доки м'язи будуть міцними, доки кропа лахокотітиме здоров'ям. Бо життя людське то не просто прогулянка по днях безжурних і безхмарних. На вірному служінні найвищому тримається воно, і таким мусить бути для всіх під небом сущих, трудовим, напруженим, чесним. Ледаче загребуще підлість породжувала рабовласників, феодалів, дворян, поміщиків, чиновників і всіляких інших захребетників Лише громада, в якій всі служать найвищому, може триматися на засадах правди і справедливості А душа людська, якщо в ній є хоч маленька творча іскорка, ніколи спокою не знатиме І в цьому її щастя та не непрекрасне життя духовне, що воно ніколи не повне. Тож дозволю собі закінчити гірку сповідь останніми рядками чорної книги. До славного старого мудреця прийшов юнак задуманий, сумний, і запитав зі слізми на очах, «Скажіть мені, для чого я живу?» «Для того, щоб питати все життя себе і людей, для чого ти живеш?» «А хто ж мені відповісти зуміє?» Мудрець сказав, «Я відповів тобі». Кінець озвученої книги. Читала Галина Довгозляга. Київ, 1997 рік.